Ebben a két részes sorozatban, amely a szabadulás alaptanításairól szól, Derek Prince a 22 éves szolgálatában szerzett tapasztalatairól számol be. A sorozat azokat az alapvető igazságokat tartalmazza, amelyek a szabaduláshoz és a szabadsághoz vezetnek. Most a szabaduláshoz szóló alaptanítás első része következik. Hogyan azonosíthatjuk az ellenséget? Ennek és a következő alkalomnak a témája a szabadulás alaptanításai. Az alcsím pedig így hangzik, mindaz, amit mindig is tudni akartál a démonokról, csak félté megkérdezni. Ezen a két alkalmon megpróbálom azt a szinte lehetetlen feladatot elérni, hogy az ennek a szolgálatnak szinte minden területét átvegyük. Természetesen nem részletesen, de legalább nagy vonalakban. Én azt hiszem, az megfelelő lenne, hogyha Jézusnak a szolgálatával kezdenénk, hogy Jézus hogyan szolgált ezen a területen. Ezért szeretném, hogyha kinyitnánk Márk evangéliumának első fejezetét. Gyakran mondtam, hogy ami engem illet, nem akarom túlszányalni Jézusnak a szolgálatát. Némely ember, azt hiszem, úgy érzi, hogy manapság ezt jobban is lehetne csinálni. Ez nem az én nézetem amikor elkezdte a nyilvános szolgálatát, azzal botránkoztatta meg leginkább az embereket, hogy hogyan bánt gonosz szellemekkel. Érdemes megjegyezni, hogy ez Jézusnak olyan csodája volt, amely korábban sosem fordult elő az Ószövetségben. Majdnem minden más csodája, gyógyítás, az ételszaporítás, a természeti erők fölött való uralkodás, ez mind fel lett jegyezve az Ószövetségben is. De az Ószövetségben Nincs arról egyetlen egy beszámoló sem, hogy valaki gonosz szellemeket űzött volna ki. És azok az emberek, akik szemtanúi voltak ennek démonűzésnek, rögtön lelkesettek, rögtön megértették, hogy miről van szó. Itt van tehát az első beszámoló a kapanámi zsinagógából. Márk 1.23-ban azt mondja, vala pedig azok zsinagógájában egy ember, akiben tisztátalan szellem volt. A görög eredeti azt mondja, hogy aki. Gonosz tisztátalan szellemben volt. Ezt nem lehet lefordítani így magyarra. Talán a legjobb fordítás az lenne, hogy egy gonosz tisztátalan szellemnek a befolyása alatt volt. Három kifejezést használ a Biblia, amelyeket uh, váltani lehet, ugyanaz a jelentésük. Mind a hármat meg szeretném említeni. Démonok, gonosz szellemek és tisztátalan szellemek és beszél a Biblia szintén bizonyos típusokról, gonosz szellemek típusairól, mint például a gyengesség, vagy a félelemnek a szelleméről. Rendben. Tehát itt volt ez az ember. És mondta, Ach, mi dolgunk van nékünk veled, Názárati Jézus? Azért jöttél, hogy elveszíts minket? Tudom, hogy ki vagy te, az Istennek a Szentje. Figyeljtek meg, ezt nem az ember mondta, hanem az a gonosz szellem. Figyeljétek meg, hogy ez a gonosz szellem rögtön észrevette, hogy ki volt Jézus. Az ő tanítványai több mint egy évig nem tudták észrevenni, hogy ki valójában Jézus. Ő rögtön tudta. Ezek a gonosz szellemek féltek ő tőle, és nagyon jellemző az is, hogy hogyan használja néha a többes számot, néha az egyes számot. Amikor Jézus a Gadaraiban levő gonosz szellemektől megszállott emberekhez beszélt, akkor a gonosz szellemek azt mondták, az én nevem le, Légió, mert sokan vagyunk. Tehát a, az egyes és többes számnak a keverése nagyon jellegzetes a démonoknál. 25. verszak. És megdorgálál őt Jézus mondván, Némulj meg, és menj ki belőle. A görög eredeti azt mondja, hogy legyen rajtad szájkosár és gyere belőle ki. És a tisztátalan széleg megszaggatál őt, és fenszóval kiállva kiméne belőle. Nézzétek meg, hogy nagyon drámai, Fizikailag is látható megnyilvánulásukkal járt ez a szabadulás. Nem olyan fajta viselkedés volt ez, mint ahogy a zsinagógában általában viselkedni szoktak. Valaki azt mondta nekem, hogy a legtöbb gyülekezetben vagy templomban kirakták volna ezt az embert. De Jézus pedig a démont rakta ki, és meghagyta az embert. Értitek? És így bent tudott maradni az ember a zsinagógában. És utána olvasok a következő verszakban, és minnyáján elámélkodának, annyira, hogy egymás között kérdezgeték, mondván, mi ez, micsoda új tudomány ez, hogy hatalommal parancsol a tisztátalan szellemeknek is, és engedelmeskednek néki. És azonnal elment az ő híre Galilea egész környékére. Ez annyira igaz. Az, a helyzet most sem változott meg. Hogyha gonosz szellemek megnyilvánulnak, és te törődsz velük, foglalkozol velük, akkor a híred rögtön elterjed. Ez még most is rendkívül nagy be, benyomást gyakorol az emberekre, hogyha szemtanulj lehetnek. De amit még szeretnék hangsúlyozni, az az, hogy Jézus nem csak a férfivel foglalkozott, hanem ezzel a szellemmel a férfiben. Egy másik személy volt ebben a férfiban. És semmi jel nem mutat arra, hogy ez a férfi előtte nem viselkedett volna normális módon. Értitek? Jézusnak a jelenléte volt a Szent Élek kenetével, ami felhozta a felszínre ezt a látodatlan, jelenlétét ennek a démonnak az emberben. Most, később ebben a fejezetben, a 32-34-es verszakokig az Jézus szolgálatának a következő fejleményét olvashatjuk. És este felé pedig, amikor leszálltanak, mind ő vitték a betegeseket és az ördöngősöket. Az ördöngősöknek a görög eredetie a daimonicomai szó, és démonizált embereket. Hogyha angol betűkkel, angol vagy magyar betűkkel leírnánk, akkor a következő módon hangzana ez. A diamond szó a gyökér, és ebből származik a démon szó. Az pedig a passzívnak, a szenvedőnek a kifejezője. Tehát a démonizált. Ez lenne a legjobb fordítás. Ez a fordítás, hogy Ördöngős sajnos elhomályosította a dolgot sok millió keresztény számára, sok millió ember számára, mert azt mondják, hogyan lehet egy keresztény megszállva az ördöktől. A válaszom az, hogy valóban egy keresztény nem lehet megszállva az ördöktől. Egy igazi keresztény Jézustól van megszállva. Ennek ellenére sok igaz keresztényben az életükben vannak bizonyos területek, amelyek démonizáltak. Amely területet démonok befolyásolnak. Olyan területek, ahol nem az ő jellemük, az ő szokásaik nem teljesen olyan, mint amilyen ő maguk. De nincsenek megszállva sátántól, démonizáltak csupán. Hogyha csak ezt az egy fordotási akadályt félretesszük az útból, akkor már sokkal közelebb leszünk ahhoz, hogy a valóságot lássuk. Rendben. Este felé pedig, amikor leszállt a nap, mind ő hozzávévék a betegeseket és az ördöngősöket. Valóban az új Szövetség nem nagyon tesz különbséget, és Jézus sem tett különbséget. Tulajdonképpen mindig, amikor a betegekkel foglalkozott, akkor. Ugyanabban a szolgálatban a démonizáltakkal is foglalkozott. És az egész város oda gyűlt az ajtó elé, és meggyógyított sokakat, akik különféle betegségekben sínlődtek, és sok démont kiűzött, és nem hagyta szólni az ördögöket, a démonokat, mivel hogy őt ismerék. Más fordítások, és a King James angolban azt használja, hogy démonokat űzött ki. Én a Philips nevű fordítást szeretem, ahol a kiüzés helyett kivetést használ. Ugyanis ennek a szónak nincsen vallásos háttere. Egyszerűen gyakorlatosan megmondja, mi történik. Hogyha belélegzel valami füstöt a tüdődbe, akkor mit csinálsz? Egyszerűen kiköhögöd. Ez az akaratnak egy megnyilvánulása, de egy fizikai aspektusa is van ennek. Ezért szeretem használni ezt a kifejezést, mert véleményem szerint ez a legjobban képviseli ezt a cselekedetet, hogy ő ki kivetett nagyon sok démont. És nem engedte meg a démonoknak, hogy beszéljenek, mivel ők ismerték őt. És még egy verszakot elszeregnék olvasni ebben a fejezetben, a 39-est. És prédikálva vala azoknak zsinagógáiban, egész Galileában, és örülőket űz vala. a fordítása azt mondja, hogy folytatta egész Galileában a prédikálást, a zsinagógáikban és a démonok kivetését. <gül> Szeretem különösen azért ezt a fordítást, mert a, folytatást, a folytatás szót használja, és ez nagyon jól képviseli az időt görögben. Megmutatja azt a tényt, hogy ez nem egy izolált drámai esemény volt, ami csak egyszer történt meg egy zsinagógában, hanem ami rendszeresen megtörtént, hogy prédikált és kivedette a démonokat. És ott, Galileában sok száz zsinagóga volt. Látjátok, nagyon sok ember azt gondolja, hogy igen, néha szükség van arra, hogy kivőzünk démonokat, de ezek nagyon ritkák és nagyon kivételesek. És általában. Azt gondolják az emberek, hogy ha vannak is ilyen emberek, akiknek erre szüksége van, ezek vagy börtönben vannak, vagy elmegy úgy intézetben. De nektek azt kell mondanom, hogy Jézus nem ilyen emberrel foglalkozott, hanem egy ortodox zsidóval, aki minden vasárnap a zsinagógába elment, és ott a hét hátra levő napjait pedig azzal töltötte, hogy a családjával törődött, megművelt a földjét, halászott, és üzletet vezetett. Tehát ezek általában véve normális, tiszteletre méltó Emberek voltak, de voltak bizonyos területek az életükben, ahol nem voltak teljesen urai önmaguknak. Ezért ne gondoljátok, hogy azoknak az embereknek van csak szüksége szabadulásra, akik vagy bűnözők, vagy pedig mániákusak, hanem ugyanolyan emberek voltak, mint amilyenekkel ma is foglalkozunk, manapság. Nem kizárólagosan. Ezek tiszteletreméltó, vallásos emberek voltak, akik gyülekezetre járnak, jó dolgokat mondanak, de az életükben bizonyos területeken vannak olyan helyek, ahol démonizáltak, ahol, nincsenek, ahol nem urai maguknak, talán a fizikai vágyaikban, talán az érzelmeikben, az értelmükben, ezzel majd foglalkozni fogunk a következő területekkel később. De hogyha ezt elfogadod, akkor már nagyon sok előítéletet ez ki fog takarítani. Elféle fog tolni az útból, hogy valóban objektív módon tudja megközelíteni ezt a témát. Nagyon vicces dolog, hogy nagyon könnyen el tudják fogadni az emberek, hogy más nemzet fiainak szükségük van szabadulásra. Foglalkoztam ezzel a témával Dániában, és a Dánok nagyon könnyen el tudták fogadni, hogy az amerikaiaknak szükségük van szabadulásra. Az amerikaiak pedig könnyen el tudják fogadni azt az afrikaiaknak. Az életemnek 8 évet töltöttem Afrikában, de el kell mondanom nektek, hogy soha nem találkoztam annyi démonnal Afrikában, mint Amerikában. Csak kulturális különbségek vannak. Alkalmazkodnak a környezetükről. Rendben, nézzük meg Jézusnak, Jézus szolgálatának egy másik képét, ami paralél az előző... Képhez tulajdonképpen ugyanazt az eseményt írja le Lukács 4. fejezetében, 40 és 41-es versszakban. Tehát ugyanaz a leírás ugyanarról az eseményről. Lukács 4.40. A nap lementéve pedig mindenek, akiknek különféle betegeik találnak, ő hozzávívék azokat. Ő pedig mindenikőükre rávetve a kezeit, meggyógyítá őket. Sokakból pedig ördögök, démonok is mentek ki. Kiáltozván. Eddig. Többit nem kell olvasnunk. Látjátok, hogy összefüggött egymással a gyógyulás és a szabadulás szolgálata. Nagyon gyakran a betegek úgy gyógyultak meg, hogy a gonosz szellemek kimentek belőlük. És figyeljetek meg, hogy Jézus mindenikre rájuk tette a kezét. Volt egy olyan pünkösdét tradíció, hogy az ige ellenes, hogyha valaki démonizált emberre ráteszi a kezét. De ezek szerint Jézus is ige ellenes volt. És én inkább Jézus követem, mint akármilyen tradíciót. Most nézzük meg Lukács evangéliumában, nézzük meg egy másik eseményt, egy másik fejezetben, Lukács 13-ban. Itt arról az asszonyról van szó, akit egy démon, egy gonosz szellem összegörnyeztett. Egy másik zsinagógában történt. És inni valahol egy asszony, akiben betegségnek szelleme volt, 18 esztendőtől fogva meg volt gölbedve, és teljességgel nem tudott felegyenesedni. Látjátok, ez betegségnek szelleme okozta. Meggörnyeztette a testét, úgyhogy nem, tudta, nem tudott felegyenesedni. Amikor Jézus látta, őt előszólítás mondanéki asszony, feloldattál a te Figyeljétek meg! Feloldadtál szó, ez a szó arra utal, hogy meg volt kötözve előtte, de még semmi nem változott meg. És rálveték kezeit, és azonnal benne volt ugyan a betegség szelleme, de mégis rálveték kezeit, és azonnal fölegyenesedék, és dicsőíté az Istent. Felvén pedig a zsinagóga fő, haragudva, hogy szombatnapon gyógyított Jézus, mondta a sokaságnak, hat nap van, amelyen munkálkodni kell, azokon jöjjetek azért, és gyógyítassátok magatokat, és ne szombatnapon. Felele azért néki az Úr, és mondta, Képmutató, szombat napon nem oldja el mindenitek az ő ökrét vagy szomorát a és nem viszi itatni. Hát ez, az Ábrahám leányát, akit a sátán megkötözött inné ma 18 esztendeje. Nem kellett -e feloldani? Figyeljétek meg, 18 éven keresztül nem kellett -e feloldani, elköltélvő szombat napon. A zsinagógának volt tagja, zsidó asszony volt, és ez a borzasztó fizikai problémával volt megkötözve. Nem volt képes fölegyenesedni. De ez nem elsősorban fizikai probléma volt, hanem egy szellem okozta, betegség szelleme. Abban a pillanatban, hogy elhagyta őt, ez a betegségnek a szelleme, fölegyenesedett. Ehhez szükség van megítélésre. Bizonyos problémákat fizikai problémáknak ítélnénk meg, annak ellenére, hogy szellemiek. Jézus foglalkozott sükettséggel, némasággal, vaksággal, mindezeket pedig úgy, hogy gonosz szellemek okozták és nagyon gyakran úgy szabadította meg, úgy gyógyította meg az embereket, hogy előtte megszabadította őket ettől a szellemtől. hogy különböző részletekbe mennék, az én saját szolgálatamban is, nagyon gyakran találkoztam ilyen esetekkel, minden, mindegyik télen, mindegyik betegséggel kapcsolatban. És kicsit olvassunk tovább, Lukács 13, 31-ben. Ez az utolsó, amit gondolnánk Jézus szolgálatáról. Ugyanazon a napon jönnek, jövének ő melyek a farizeusok közül, mondván néki, eredj ki, és menj el innét, mert Herodes meg akart téged ölni. Mondanéki: néki, mondjátok meg annak a rókának, vagyis Herodesnek. Ímé, öldögöket üzött ki, és gyógyítok ma, és holnap, és harmadnapon elvégeztetem. Ez egy hebraizmus. Ma, holnap és a harmadik napon, amíg elvégeztetem, az azt jelenti, hogy addig, amíg a munka benne nincs fejezve. Tehát ez azt mondja, hogy két dolgot fogok tenni. Kiűzöm a démonokat, és meggyógyítom az embereket. Így kezdtem el, így fogom folytatni, és így fogom befejezni. is a szolgálatának egyik fő része, valószínűleg az egy harmad, az idejének az egy azzal töltötte Jézus hogy meggyógyította a betegeket, és kiűzte a démonokat. Szóval a kettő annyira szorosan összefüggött egymással, hogy néha teljesen lehetetlen volt különbséget tenni a kettő között. A következő dolog, amit el szeretnék mondani, amit röviden szeretnék illusztrálni is, az Új Szövetségben az, hogy senki sem küldött ki, az Úr evangélizálásra, anélkül, hogy előtte meg ne bízta volna, fölne hatalmazta volna arra, hogy foglalkozzon gonosz szellemekkel. Nincsen erre példa az Új Ez ige ellenes lenne. Nézzük meg az első kiküldését a 12 apostolnak, a 12 tanítványnak, Máté 10. fejezetében az első fe... verszakban. És előszólítván 12 tanítványát, hatalmat adanékik a nékik a tisztáltalan szellemek felett hogy kihűzzék azokat, és gyógyítsanak minden betegséget, és minden erőtlenséget. Nézzétek meg, hogy az első dolog, amit ő nekik adott, az hatalom volt, hogy gonosz szellemekkel elbánjanak. És utána azt mondja, most kihagyjuk a neveknek a felsorolását, az ötös verszakban, hogy ezt a tizenkettőt küldéki Jézus, és utána azt mondja, elmenvén pedig, Menjetek inkább Izrael házának eltévejedett juhaihoz, és elmenvén pedig prédikáljatok, mondván, elközelített a mennyeknek országa. De ne csak prédikáljatok, hanem tegyetek is valamit. Mégpedig mit? Betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, Halottakat a támasztatok, démonokat vagy ördögöket, üzzetek. Ez tehát benne volt, a kiküldetésükben is Jézus képesítette őket erre. Lukács 10. fejezetében a 70 kiküldéséről olvasunk. Lukács 10.1. Ezek után pedig rendelt az úr másokat és 70-et, és elküldé azokat kettőnként az ő orcája előtt minden városba, és helyre, ahová ő menendő vala. Monda azért nékik, és most a 17-es versszakot olvasuk el. Most csak ez fontos, amikor a 70 beszámolt a visszatérése után. És azt mondja a 17. verszakban, visszatére pedig a 70 tanítvány örömmel mondván, Uram, még az ördögök is, a démonok is engednek nékünk a Te neved által. Mi az, ami őket a leginkább ö, csodálkozásra méltatta? Ez a 70 volt az, hogy a démonok engedtek Jézus nevének. Aztán nézzük meg az evangélium végén az utolsó kiküldetést, először is Márk 1615 ben Márk 16-15 és következő verszakokban. Azt mondja, elmennén szélesebb világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik. Az én nevemben, és mi az első jel, ez az első, az én nevemben démonokat üznek. Nem küldte őket úgy ki, hogy előtte ne biztosította volna azt, hogy hogyan kell bánni a démonokkal. Mr. President, I a nagy kiküldetésnek a másik formája, 19. versszakban elmentvén azért tegyetek tanítványokká minden népiket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a szentéreknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És ímé én ti vagyok minden napon a világ végezetéig. Tehát elmondta nekik, hogy az ő tanítványaiknak is ugyanazokat a dolgokat, mindazt tanítsák meg, amit Jézus megtanított nekik. És az egyik fő dolog az volt az, amit neki megtanított, hogy hogyan kell bánni gonosz szellemekkel. Azt mondta, ha ti tanítványokat neveltek, akkor ti is megtanítjátok őket. És hogyha ők tanítványokat nevelnek, akkor ők is megtanítják azokat a tanítványokat, amiket én tanítottam nektek. És azt mondta, ezt vég nélkül a kornak a végéig. Nem akarta, hogy ebben valami változás legyen. Azt akarta, hogy ugyanaz, még akkor is foljon, ugyanaz a munka, az a szolgálat, amikor ő visszajön. Ez volt az ő programja. A tragédia az, hogy az egyház ettől elhajolt. Ők javítani akartak rajta, de nem tudtak. Hanem csak egy katasztrófát, borzalmat csináltak ebből. Az Új Szövetség egyetlen egy személyt nevez csak Jézuson kívül evangélistának. Csak egyetlen egyet. Én 28 szemét tudtam megszámolni, akit az Új Szövetség apostolnak nevez, de csak egyet evangélistának. Nem elgondolkozható ez? Mi nem szoktunk sokat várakozni, hogy valakinek az evangélista címét kioszok. Mindenki, aki nem pásztor, a mai egyházban evangélistának kell, hogy legyen. Csak ez a két alapvető lehetőség létezik. Nos, ki volt tehát a másik? Evangélista a Bibliában, Fülöp. Az ő szolgálata az apostolok Cselekedeteinek 8. fejezetében van leírva. Apostolok cselekedete 8. 5. És Fülöp Lemenvén Szamária városába, prédikálja vala nékik, Krisztust. Fülöp üzenete nagyon egyszerű volt. Egy szavas üzenet. Szamáriában Krisztus prédikálta, a gázai úton pedig Jézust. A sokaság pedig egy szívvel lélekkel figyelmezett azokra, amiket Fülöp mondott, mert jól szervezett küldöttséggel és kórussal jelent meg. Így van? Nem. Látván és halván a jeleket, amelyeket cselekedett. Mert sokakból, akikben tisztátalan szellemek voltak, nagy hangon kiáltva kimennének, sok butaütött, és Sánta pedig meggyógyult. Nézzétek meg! Az első dolog az ő szolgálatában, mint evangélistának a szolgálatában, az volt, hogy kiűzte a gonosz szellemeket. Az én véleményem szerint tehát úgy a minta, mint Jézusnak a kiküldése, nem engedi meg Isten szolgáj számára, hogy úgy menjen neki evangelizálni, hogy előtte nem készülnek föl a gonosz szellemekkel való foglalkozásra, találkozásra. Én nem hiszem, hogy tudsz erre példát találni az új Most általános tanítást fogok nektek adni a démonok természetéről, és mi a démon szót fogjuk használni a jövőben, hogy hogyan tudjátok fölismerni, hogyha munkálkodnak, ti magatokban vagy másokban. Először is nyilvánvalóan a két ajándék. A tudománybeszéde és a szellemek megítélésének az ajándéka, amiben lehetséges ez. De ettől függetlenül, a természet fölötti tértől függetlenül, nagyon sok más összefüggő jel figyelmeztethet bennünket démonok jelenlétére, vagy mi magunkban, vagy másokban. Először is tudnod kell, ahogy mondtam már, hogy a démonok személyek test nélkül. Tehát személyekkel foglalkoztok, testüktől megfosztott személyekkel, akiknek minden vágyuk az, hogy egy testbe belekerüljenek, beleköltözhessenek. Teljesen elégedetlenek egy testen kívül. Leginkább emberi testre vágynak, de inkább belemennek egy kutya, vagy egy disznó vagy más állatnak a testébe, mint sem, hogy teljesen megfosztassanak egy testtől. Nem akarnak a test nélkül maradni. Ez gyötrés számukra. Sátán két fő feladatot adott nekik. Először is, hogy visszatartsanak téged attól, hogy megismert Krisztust, mint megváltódak. De hogyha ebben nem tudnak sikereseknek lenni, akkor a másik feladatuk az, hogy visszatartsanak téged attól, hogy Krisztust hatásos módon tudjat szolgálni. Látjátok? Hogyha az elsőben elbuktak, hibáztak, akkor nem adják föl, hanem akkor egyszerűen átkapcsolnak a második feladatra. Most meg kell különböztetnünk a testet a démonoktól. A test az az ó embernek a természete, a testi természet. A démonok pedig olyan személyek, amelyek beköltöznek, és a személyiségednek bizonyos területeit elfoglalják. Én így tudnám ezt összehasonlítani. A test az a dög, a démonok pedig a kesejük, amelyek rászállnak a dögre. Értitek? Ha nem lenne test, akkor nem lennének, ha nem lenne dög, akkor nem lennének keselyük sem. Ez nagyon élő kép. Hogyha éltél már olyan országban, ahol keselyük élnek, akkor tudod, hogyha valami közel van ahhoz, hogy megdögöljék, akkor az égbolton feltűnik egy kis pont, ami egyre közelebb kerül. Ahogy közelebb kerül ez, a, ez az állat a halálhoz, a megdögléshez, annál több ilyen pont tűnik fel az égen, Annál mélyebben szállnak le ezek a keselyők. Jézus azt mondta, hogy ahol a, dög, ahol a test van, ahol a dög van, oda gyűlnek a kesejük. És biztos lehetsz abban, hogy ahol az embernek a újján nem született teste, a, a testérségében, a bűnösségében ki van téve, ott gyűlni fognak a keselyők. A kettő számára a gyógyszer teljesen két különböző. Mi a gyógyszer a test számára? A kereszt. Így van. Galata 5.24. Aki Krisztuséi, azok megfeszítették a testet az indulataival és kívánságával együtt. És mi a megoldás a démonok számára? Kiköhögni, kivetni őket, így van. Nem, ezt a kettőt nem lehet fölváltani. Nem lehet a testet kiköhögni, kiűzni, és nem lehet a démonokat megfeszíteni. Hogy tudjuk, hogy melyiket kell használni, tudni kell, hogy melyikről van szó. Rendben? Hogyha én azt mondanám, tehát, hogyha te elkötelezett keresztény, komoly keresztény vagy, aki olvassa a Bibliát, imádkozik, rendszeres közösségben van, és akarja szolgálni az Urat, és mégis van egy valamilyen speciális problémát. Amit téged kínosz gyötör, megpróbál visszatartani, megalázni, ami megkötözt téged, szolgaságban tart téged, és megpróbáltál minden gyógyszert már. Imádkoztál, böjtöltél magadat, a holtnak tekintetted, és mindig nem oldódott meg az a probléma, akkor biztos lehetsz abban, hogy egy démonnal van dolgod. Ezt gyakorlatban tudom mondani, ami most túl hosszú lenne, hogyha most el akarnám mind mesélni ma reggel. Most a következő részben szeretnék néhány jellegzetes vonást, jellegzetes aktivitásokat felsorolni a démonoknak. Kilenc igét fogok felsorolni, ami mind jellem, jellemző a démonokra. Hogyha ezek jelen vannak az életedben, vagy több belőlük, mint egy, vagy hogyha valamelyik nagyon intenzív, akkor. Kezd el ezeket megfigyelni, valószínűleg szabadulásra van szüksége. És ne felejtsd el, hogy mindezek az aktivitások, ezek a cselekve, cselekedetek személyektől indulnak ki, mivel személyekről van szó, szóval személyekkel foglalkozunk, test nélkül. Az első szó, amivel foglalkozni szeretnénk, az édesgetés, csalogatás. Démonok csalogatnak. Kísértenek, megkísértenek téged a gonosszal. És hogyha megvizsgálod a tapasztalatodat, azt látod, hogy nagyon gyakran szavakon keresztül. Egy csodálatos arany, ceruza vagy toll például ott van a földön, valaki lejtette, és senki nem állott, és valami azt mondja neked, hogy vedd fel. Senki nem fogja megtudni, Más ember is ugyanezt Hogyha tiéd lenne, ők is felvennék. Tudod, mi van e mögött? Bármi is van, ez egy személy. És emögött a hang mögött egy démon csalogat téged. De hát tudom, hogy semmely költők ilyet még nem tapasztalt, csak én. Démonok zaklatnak. Tanulmányoznak téged, követnek téged, tudják a gyenge pillanataidat, tudják, hogy mikor, hogy hol vagy gyenge, miben vagy gyenge. Tudják, hogy mikor tud, tudnak beköltözni. Általában azt a példát szoktam használni, hogy egy üzletembernek borzasztó bolza, napja volt mondjuk az irodájában, minden rosszul sikerült, a titkár rosszul dolgozott, a légkondicionálás felmondta a szolgálatot, a hazauton dugóba keverett egy órát át az autópályán, és mire végre hazakerül, akár hiszi, akár nem, a felesége elkesedt a vacsorával. Gyerekek rohangálnak üvöltve, és aztán felrobban, elegen van, amikor bemegy, belép az ajtón. Tudjátok, hogy mi történt? A haragnak a démona, aki egész nap ott volt, körülötte, hirtelen beugrik. És ezek után a felesége bizonyos változásokat vesz rajta észre. Még mindig szerető apa és férj, de bizonyos időkben valami más, mint átmenné rajta a hatalmat. A felesége észre vesz rajta egy más pillantást, és bár nagyon szereti a gyerekét és gyerekeit és a feleségét, mégis az életet megkeseríti számukra, amikor ez az állapot rájön annyira szégyel és annyira megbánja utána ezt, azt mondja, hogy nem is tudja, hogy miért tette. Hát, mi tudjuk. A haradnak a démona tette ezt ő általán. Harmadik pont, ezek a démonok kínoznak. A Biblia beszél a kínzókról. Máté evangéliumának 18. fejezetében. Én hiszem, hogy ezek a démonok azok a kínzók. Máté 18-ban, a példázatban, az a szolga, aki nem bocsátotta meg, nem engedte el, a szolgatásának azt a kis tartozást, amivel tartozott, Isten, Isten által a kínzók kezébe került. Én sok száz olyan keresztényel találkoztam, aki ilyen kínzóknak a kezében volt. Tudjátok miért? Meg nem bocsátás miatt. Hogyha bármi, bármi dolog van a szívedben, amit te nem vagy kész megbocsátani, valaki ellen, akkor te a kínzóknak jogos céltáblája vagy. És sátán, Jogi szakértő. Tudja azt, hogy mikor van joga arra, hogy beköltözzön. És a kínzásnak különböző formái vannak. Például itt van a, a testi kínzás. Például én azt mondanám, hogy az althritis ennek a példája. Hogyha megnézed az althritiszt, akkor láttad az ördögöt akcióban. Megtör, kínosz, megnyomorít, megkötöz. Elmöbeli kínzás. Egyik szokatlan általános formája... Az attól való félelem, hogy valaki megbolondul. csodálkozná ha tudnál, hogy milyen sok keresztény harcol ezzel a félelemmel. Így működik. A te apád is ebben halad meg, egy elmegyógyintézetben, elmegyógyi a te nagy is, és te leszel a következő. Nem tudod elképzelni, hogy micsoda szenvedést jelent egy ilyen gondolat, egy ilyen gyötrő démon. A szellemi kínzás a következő. Amikor azzal a hazug várló szellem azzal a téged, hogy a megbocsátatlan bűnt követted el a szent Élek káromlását. De hogyha téged ez a gondolat zavar, ettől aggódsz, akkor nem, nem követted el, ugyanis aki ezt elkövette, az egyáltalán nem törődik ezzel, hogy elkövettel el volna. A te problémád az, hogy ez a hazug vádló szellem elveszi a te békességedet és a te üdvözségednek a bizonyosságát. Rendben. Negyedik pont, kényszerítenek. Azt hiszem, semmi sem jellemzi jobban a démonok munkáját, mint az a szó, hogy kényszerítenek. Majdnem minden kényszerítő, valószínűleg démonikus. Kényszerítő, cigarettázás, alkoholfogyasztás, de ne álljon meg éjjel. Kényszerítő evés is teljesen ugyanolyan démonikus. Falánkság ugyanolyan probléma, mint az alkohol. Csak ez elfogadható, látják. A gyülekezetben nem lehet alkoholista, de lehet falánk. De vannak más formái is a kényszerítésnek. Például a kényszerítő beszéd. Beszédesség. Olyan emberek, akik nem tudják abbahagyni a beszédet, problémájuk van. És ő maguk is problémát jelentenek mások számára. Ötödik pont a démonok rabszolgaságba, szolgasorsba taszítanak. Mondjuk például elkövettél egy szexuális bűnt, de megbánod, megtérsz, Jézushoz mész, elfogadod a megbocsátást és a megtisztítást és a megigazítást utána, mintha nem is védkeztél volna, igaz emberként élsz. De hogyha ezek után, bár ennek már vége van, még mindig benned van egy erős vágy, hogy ugyanazt a bűnt még egyszer elkövessed, annak ellenére, hogy gyűlölöd, akkor szolgaságba vagy. Egy nagyon általános példája ennek az önkielégítés. Néhány pszichológus és más emberek azt mondják, hogy a önkielégítés rendben van, egészséges. Én ezzel nem is vitatkozom. Azonban én ismerek ezerreket, olyanokat, akik, ezt teszik, és ennek elére gyűlölik magukat, azért, mert ezt megtették. Minden alkalommal azt mondják, hogy soha többé, és mégsem sikerült betartani. Szolgaságban vannak. És emögött az önkelégítés démona van. Mielőtt túl messzire mennénk, hagyj mondjam el, hogy ennek bizonyos megnyilvánulásai, bizonyos következményei vannak. Azt fog elkezdődni, hogy az embernek a, az ujja elkezd vizketni. És néha azt mondják, hogy princ testvér, mi a baj velem? Az újai elkezdenek, állandóan viszketnek és néha megmerevednek, néha össze-visszahajolnak, meggörbednek, és aztán csak a fülébe sugom, te problémák az önkielégítést. Tagad meg, vedd Jézus vérét, ami megtisztít, téged, és szabadul meg ettől. De ez nagyon makacs ez a démon. Gyakran az embereknek tulajdonképpen ki kell rázni ezt a démont az ujjaikból Jézus nevében, hogy meg tudjanak szabadulni tőle. Hogyha most a négyes és az ötös pontot együtt összeteszed, akkor ez kiadja a szenvedélyeket. Tehát a kényszerítést és a szolgaságba döntést együtt összeadod, akkor megvan a szenvedélye. Némelyek nagyon ismertek a szenvedélyeknek néme formái, mások nagyon szokatlanok. Az első feleségemmel foglalkoztunk egy fiatal pünkösdi, a aki függött a körömlaktól. Állandóan körömlakot akart szagolni. Elmondta nekünk, hogyha ő bement egy áruháznak a kozmetika részlegére, akkor két lehetősége volt. Vagy elkezdett um, szagolni körömlakot, vagy pedig kirollant abból az üzletből. De vagy az egyiket, vagy a másikat tennie kellett. Amikor megszabadult, akkor kijött belőle, egy nagy kiáltással és szaggatással egy démon. Vannak persze más szenvedélyek is. A legáltalánosabb és legújabb a tévé. TV ugyanolyan függőség lehet, mint az alkohol nagyon sok embernél. Nem tudnak bemenni úgy egy szobába, ahol televízió van, hogy benne kapcsolnák azt. Nem is gondolkoznak azon, hogy mit fognak nézni, hanem csak be kell Nyúlni, be kell kapcsolniuk, ugyanúgy, mint ahogy az alkoholistának, nyúlnia kell az üveg után. Hosszú távon többet árt a tévé szerintem, mint az alkohol. A hatodik pont beszennyeznek. Azt teszik, hogy tisztátalannak érez magadat, különösen akkor, amikor imádod Istent. Éppen Isten jelenlétébe kerülsz, és akkor egy tisztátalan kép, vagy egy tisztátalan szó, szó az eszedbe jut. Bármi, ami feljön benned akkor, amikor Istent imádod és ellenáll ennek, majdnem mindig, majdnem bizonyosan démonikus. Vagy amikor a Bibliát akarod olvasni. Az egyik általános példa az alvásnak a démona. A Biblia beszél a szunyodás szelleméről. Észrevetted már, hogy vannak emberek, akik ha este 10-kor a Bibliájukat akarják olvasni, 4:11-re már arszanak. Ha tévét akarnak nézni, fent tudnak maradni éjfél utánig is. Ez nem természetes. Egy természet fölötti erő örül annak, ha tévét néznek, és gyűlöli, ha olvassák a Bibliájukat. Értitek? Hetedik pont. A démonok megcsalnak, becsapnak. Hiszem, hogy alapvetőleg a szellemi tévegésnek minden formája a démonikus. És tudjátok, hogy mi nyitja meg az ajtót a megcsalás előtt? A büszkeség. Kétlen, hogy van-e valami megcsaladtatás, ami nem a büszkeség ajtaján megy be. A büszkeség kikerülhetetlenül a megcsaladtatáshoz vezet. Nyolcas pont. A démonok meggyengítenek, beteggét vagy fáradtál létezik a fáradtság démona. Emlékszem, egyszer foglalkoztam egy asszonyjal, aki azt mondta, hogy nem bírja tovább az alkalmat. Túl fáradt. Már itt majdnem megsajnálta, amikor rádöbbentem arra, hogy ez egy démon volt. Próbára tettem, és azt válaszolta, így igaz. Ez az asszony mindig fáradt. Fáradt, amikor fel kell, fáradt, amikor lefekszik. Túl fáradt az imádkozáshoz, túl fáradt ahhoz, hogy olvassa a Bibliáját. Ez egyik azoknak, ami mögött mások, más démonok elrejtőznek. Vagy meg is ölnek, a démonok. Ne felejtsd, sátán embergyilkos. Megöli az embereket fizikális módon. Létezik a halálnak egy szelleme, amit kiküld emberek megölésére. Rendben. Ha most mindezt egy szóval össze akarnám foglalni, ez a szó a nyugtalanság lenne. Démonizált emberek általában némely területen nyugtalanok. An annak a személynek, aki valóban tud pihenni és nyugton lenni, valószínűleg nincs szüksége szabadulásra. Most nagyon értékelném, hogyha valaki aktív személy lettisztítaná, letörölni a táblát, hogy nekem ne kelljen időt tölteni ezzel. Van valaki önkéntes jelentkező? Nagyon köszönöm. Most a következő dolog, amivel foglalkozni fogunk, és azt hiszem, ez az, az utolsó, bár azt kívánom, bár tudnánk tovább is foglalkozni ezzel, de mivel kevés az időnk, ezért röviden a démonok lakóhelyével fogunk foglalkozni. Példabeszédek 25-28, a következőt mondja, mint a megromlott és kerítés nélkül való város, olyan a férfi, akinek nincsen birodalma az ő lelkén. Ez a hasonlat, tehát az embernek a belső természetét, személyiségét egy városhoz hasonlítja. És a személynek nincsen szellemi védelme, a város nyitva áll majdnem minden gonosz szellem előtt, ami be akar menni. Vegyünk például egy kábítószerest, így lehetne őt jellemezni, bármi belé mehet, mert a falai le vannak rombolva. De egy városban sok különböző negyed létezik. Van olyan terület, ahol a jómódúak élnek. Vannak nyomorna megyedek, van a bank és üzleti negyed, van sportolásra rendelt területek, léteznek különböző nemzetiségi területek. Én például Cígago-ban éltem, és tudjátok, volt olyan negyed, ahol lengyelek, svédek, zsidók éltek, és így tovább. Ugyanúgy te benned és én bennem is van egy város, különböző negyedekkel, jellegzetes lakókkal, mindegyik területen, Értitek? Elmondok most nektek egy listát ezekről a területekről. Én nem vagyok hivatásos pszichológus, amit mondok, az egyszerűen sok éves tapasztalaton alapszik. Az első terület, az első pont, a legfőbb pont az érzelmek és a viselkedések, viszonyulások. És idéző téve. Bandákról fogok beszélni, mert léteznek démoni csoportuslások, bandák, és mindegyik megnyitja az utat a következő számára. És ha egyet találkozol, kezdjél el keresni a többi után. Az én személyes véleményem az, hogy minden negatív érzelem és viszonyulás mögött egy gonosz szellem van. Harag, félelem, magány, nyomorúság, önsajnálat, büszkeség, irigység. nagyon hosszú Isten létezik. Az a tény, hogyha te megtapasztalod azt, hogy haragszol, nem feltétlen jelenti, hogy benned van a démona, De hogyha a te haragod, azokba a kategóriákba esik, mint az említett igék, amikről beszéltünk, akkor valószínűleg benned van a démona. Léteznek bizonyos gyökér problémák, amelyekből a többi fakad. Szerintem a legnagyobb egyes gyökér probléma az elvetettség. Az elvetettség egy egész sorozat problémához vezet. Magány, nyomorúság, önsajnálat, depresszió, csüggedés, és ha már olyan messzire jutottál, két út között választhatsz, az egyik a halál, hogyha az illető passzív, a másik pedig az öngyilkosság, ha az illető aktív. Szerintem senki sem követette valaha is öngyilkosságot, hanem csak egy gonosz szellem indítatására. Ez az én személyes véleményem. Bebizonyítani nem tudom. Egy másik nagyon jellegzetes probléma a lázadás ami keserűséghez, gyűlölethez, haraghoz, erőszakhoz vezet. Tudjátok, a tipikus banda vezérhez. A második terület az elme területe. Bizonyos értelemben az elme a csatatér. Jellegzetesen az elmét támadó szellem, a kételkedés, hitetlenség, a zavarodottság, határozatlanság és az őrültség szelleme. És észrevettem, hogy olyan emberek, akik okkultizmussal foglalkoztak, szinte mindig zavarodottsággal küszködnek. A depresszió lehet érzelmi vagy értelmi. Nem számít, hogy hol van, lényeg az, hogy jelen van. A következő terület... Hol is vagyunk? A nyelv területen. Nagyon sok jellegzetes nyelvdémon létezik. A legfontosabb a hazugság szelleme. A Biblia beszél hazug szellemekről. Vannak emberek, akik kényszerűségből hazudnak. Ésszesen veszik, mikor hazudnak. Volt egy ilyen barátom, egy bizonyos városban a teljes evangélium üzletemberek szövetségének volt az elnöke. Egy jellegzetes, kereskedő ember volt. Jó keresztény volt, csodálatosan beszélt. Ott ült a nappali szobánkban, és elkezdett mesélni, és a beszéde egyre érdekesebb, de egyre valószínűtlenebb is lett. És a fejem elkezdett zúgni, azon gondolkoztam, hogy vajon ő maga elhiszi-e azt, amit mond. És én vajon elhiszem-e, amit mond. Egyszerűen csak átfolyt a természetesből a természet fölöttibe. És tudjátok, hogy hogyan fedeztem fel, hogy hogyan ment beli ez a szellem? Jómódú szülőknek fogadott fia volt. Nem volt más gyermekük. Mindent ettől az egy gyerektől vártak el. Azt akarták, hogy ő legyen minden. Ő pedig észrevette, hogyha hazament az iskolából a jegyeivel, a szülei csalódottak voltak, mert nem voltak elég jók. És mikor látta a csalódást, úgy döntött, hogy annyit nem ér meg az egész, ezért egyszerűen hazudott a jegyekkel kapcsolatban. Értitek? És ez a hazugságoknak egész sorozatába vitte bele. Azt hiszem végül megszabadult. De számomra ez akkora kijelentés volt. Látjátok, kényszerűségből hazudó emberek nagyon könnyen megtévesztenek, mert maguk sem tudják, hogy hazudnak. Nem buknak le a hazugságvizsgáló teszten sem. Mi van még? Vannak gyülekezetbe járó démonok, kritika és plegyka. Egyszerre egy gyülekezeti összeévetelen voltam, és egy hölgy jött előre egy démonnal. A te problémát a kritizálás, mondtam. Parancsoltam, hogy a kritizálás szelleme jöjjön ki belőle, és körülötte négy ember elkezdett egyszerre szabadulni. Túlzás, az evangélista démon, káromlás, én a káromlás rabszolgája voltam, amikor az Úr megmentett. Teljesen képtelen voltam káromlás nélkül beszélni. Tisztátalan beszéd, és így tovább. Negatív beszéd. A negyedik dolog, negyedik pont, az, amiről senki nem beszél a gyülekezetben, az egyházban, a szex. Mivel nincs róla szó az egyházban, az emberek problémákkal ezen a területen pszichiáterhez szoktak menni. És ő azt mondja, hogy Földje magának a bűntudattal van problémája, és a maga problémája a vallásosságból ered. Adja fel a hitét, és nem fogja magát bűnösnek érezni. Talán nem mind mondja ezt. De én azt mondom, ha már tíz éve ott ülsz a gyülekezetben, és még mindig bűnösnek érzed magad, akkor a te problémád valóban a te vallásod. Tényleg. Én egy másik vallásra térnék át, hogyha ez többre nem képes, mint téged bűntudatban tartani. Bizonyos dolgokat el kell mondanunk a szexről. Először is a szex nem gonosz, hanem jó. Ezt a félreértést tisztázunk kell. Isten teremtette a férfit és a nőt, mint nemi lényeket. És miután minden teremtményt megvizsgált, azt mondta, hogy minden nagyon jó volt. Beleértve a szexualitást is. Az egyház egyik nagy problémája az, hogy nem vagyunk őszinték a szexualitással kapcsolatban, hanem szégyeljük. Prüdek vagyunk, és ezáltal a viselkedés által a problémáknak adunk teret. Szerintem minden formája a kényszerítő, szexuális téveigésnek démonikus. Kivétel nélkül. Önkelégítés, házasságtörés, karáznasság, homoszexualitás, leszbiánosság, a nemek elváltoztatása, és mindenfajta félelmetes perverzió, amiről nem is akarok beszélni. Én azt mondom, hogy ezek közül mindegyik démonikus. Most ne érez szégyent. De meg kell oldanod a problémádat. Az ötödik pont, az élvezetek. A gyönyör. Bevehetjük volna a szexualitást is ebbe a pontba. De az annyira elkülönülő terület, hogy elválasztottam inkább. Perverz, elfordult vágyak és étvágyak. Hiszem, hogy minden étvágy eredetileg egészséges volt. De a bűn és a démonok befolyása által megromlottak, egészségtelenné és rombolóvá, pusztítóvá váltak. 1 János 2.16 beszél a testkívánságáról és a szemkívánságáról. Létezik egy démoni erő, ami a szemeket kontrollálja. Némely férfi nagyon különös módon néz a nőkre és képtelen ezen változtatni. Ez egy démon, ami a szemeiben összpontosul. Ahogy már mondtam, a falánkság nagyon világos példája a megromlott étvágyna. Találkoztam egyszer egy asszonyjal, aki 110 kilométert utazott hóviharban Csikágóig, hogy megszabaduljon. Egy pünkösdi pásztornak a leánya volt. Mint sok más ember hasonló helyzetben, ő is fellázadt a szülei ellen, és a vallásuk ellen hozzáment egy világi férfihez, és nagyon nyomorúságos állapotba került. Három gyereke volt. Eljött, és megszabadult a falánság szellemétől, és utána azt mondta, hogy Mr. Prince, senki nem tudja nekem azt bemagyarázni, hogy ez nem valóságos. Olyan, mint amikor az embernek bébi van a hasában, a méhében. És nekem nem csak egy, hanem három is volt belőle. Aztán elmondta nekem, hogy annyira kényszerítette őt, a falánkság démona, hogy elvette a gyerekei tányérjáról az ételt, és maga meg, pedig tudta, hogy nekik jobban inkább, inkább szükségük lett volna rá. Látjátok, fontos, hogy beszéljünk a szenvedélyekről. Szenvedélyek frusztrációkból nőnek ki. Ezek az ágak egy fatörzsén. És hogyha csupán a szenvedéllyel foglalkozol, nem oldottad meg a problémát. Vegyük például az alkoholt és a falánkságot. Egy asszony mondjuk az episzkopalikus egyházba tartozik, a férje viszont más nőkkel föltör. Nem törődik a feleségével, nem ad neki elég pénzt, és így tovább. Rendben. Az asszony fusztát lesz, valahol könnyebbülést keres. A nappaliban oda megy a bárszekrényhez, szekrényhez, válik. Egy másik asszony pünkösdista. Rendben? Az ő férje is ugyanazt teszi, mint a másik. De az ő számára a bárszekrény szóba se jöhet. Ő tehát hova megy? A konyhába, és kinyitja a hűtőszekrényt. Az étel lesz a szenvedélye. De valójában nincs nagy különbség a kettő között. És mindkét esetben, ha segíteni akarsz nekik, akkor az alapvető frusztrációval kell foglalkoznod, amivel viszonyulnak a férjükhöz. Rendben, folytassuk a listával. Hatodik pont az okkultizmusnak az egész területe. Annyit írok csak fel, hogy okult. De ez nagyon, nagyon sokat magában foglal. És minden egyes része démonikus. Még tiszteletre méltó részei is. Nem tanácsolnám neked, hogy például a joga gyakorlatokba kezdjél. Én benne voltam a jogában. Én gyakorló jogi voltam. És elmondhatom, hogy semmi sincs benne, amit csak a kis is érintenék. Nem kell jogáznod ahhoz, hogy fizikailag egészséges legyél. Majd az Úr ad neked fizikai egészséget. Higgyétek el, az okkultizmus egy sötét, mély lyuk. Verem. Egyike az olyan barlangoknak, ahová csak befelé látszanak lábnyomok, és sohasem kifelé. Rendben, a hetedik pontba tartozik minden hamis vallás. Islam mormon vallás, jehova tanúi, buddhizmus, hinduizmus, és bizonyos tekintetben a judaizmus is. Szembe. nincs olyan hamis vallás, ami mögött ne egy démon állna. Sátán szakértő a vallás területén. Ez a fő terület, amelyen munkálkodik. Nyolcadik pont, mindenféle eretnekség. És az eretnekség alatt azt értem, ha eltérnek a keresztény hídtől. Nyissuk ki az első Timótaus 4-et egy percre. 1 Timótaus 4. A lélek pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben, a lélek nagy ellen, tehát a szent lélek, nyilván mondja, hogy az utolsó időben, ezekben az időben, amelyekben tehát mi élünk, némelyek elszakadnak a hittől. Milyen hittől? A keresztény hittől. Miért? Azért, mert hitető szellemekre és gonosz szellemek tanításaira figyelmeznek. Ez manapság nagyon nagy mértékben történik. És aztán folytatja a tévedések néhány példáját felsorolva. Akik tiltják a házasságot, sürgetik az elelelektől való tartózkodást, melyeket Isten teremtett hálaadással való élvezésre. És itt tovább. Különösen az Egyesült Államok nyugati partján emberek, százezrei találhatók, akikre ez vonatkozik szuperszellemiek kívánnak, elhatározzák, hogy nem házasodnak meg, vagy ha meg is házasodnak, nem élnek együtt a házassásukkal, és abban is szuperszellemiek, hogy mit egyenek. Én hiszem, hogy bölcssen kell létkezni, de nem csinálok vallást ebből. Értitek? Abban a pillanatban, hogy, hogyha vallásos kérdésé válik ez, a démonikus határán vagy. És biztos észrevetted már, hogyha olyan emberekkel, akik étkezési divatokba kerültek, nem lehet másról beszélgetni. Ez egy másik jele annak, ha valami démonikus. Mindegy, hogy mivel kezded a beszélgetést, mindig az ételnél lyukadsz ki. Ne ezt, ne edd azt. Sok minden van, amit én nem eszek, de ebből nem csinálok vallást. Értitek? Rendben. A kilencedik pont a fizikai testünk területe. Sok példát már átvettünk az evangéliumokból. Véleményem szerint bizonyos dolgok általában démonikusak, sohasem mondanám, hogy kivétel nélkül, mindig. A lista első helyére az epilepsziát írom. Sok embert láttam ebből megszabadulni. Rúttal Lexingtonban voltunk Kentucky, mint egy két évvel ezelőtt, ahol egy áldásért. Egy asszony kb. 40 éves lehetett, oda jött hozzám a 18 éves lányával, a következő mondta. Mr. Prince, 10 évvel ezelőtt imádkozott értem, és megszabadultam az epilepsia szellemétől. Itt van a lányom, neki is ugyanez a problémája. Imádkozzon kérem érte. Örültem ennek a bizonyságnak. Imádkoztunk a lányáért, és nincs afelől, hogy ő is megszabadul. Láttam embereket csoportosan szabadulni epilepsiából, mikor úgy bántunk el ezzel, mint ahogy egy gonosz szellemmel kell. Ha egy összejövetelen odajön hozzám egy személy, én hiszem, hogy ez egy gonosz szellem miatt van. Kész vagyok megparancsolni neki, hogy menjen ki belőle. Akarod, hogy ezt tegyem? Kérdezem tőle. Készen állsz, mert lehet, hogy harcra, harcra kerül a sor. Lehet, hogy tusakodni fogunk. És ha ezt nem akarod, én nem kezdek bele. Némely ember azt mondja, hogy akarom, némely azt, hogy inkább nem. Rendben, eddig tudtunk eljutni. Foglalkoztunk a démonok fő tevékenységeivel, ami azt hiszem kilenc igéből állt, és átvettük azokat a fő területeket, amelyekben a megfigyelésem szerint működnek. Látjátok, egy személy teljesen tiszta lehet szexuális területen például, de egy hamis vallásban lehet. Vagy egy személynek szabad az elméje gonosz szellemektől, de az érzelmei le vannak folyton. Vagy egy személy mondjuk eretnekségben hisz, de tökéletesen egészséges. Értitek? Tehát különböző lehetőségek léteznek. Rendben. Ezzel befejezzük az első alkalmat, és Isten segítségével a második részben befejezzük ezt a témát.